محترم اړوند کو د مولانا مبتی تو سی بغمت سره د دوره تفسیر قران د 134 نمبر کیسټ چې په محللا بالا خیر مرغوس کې په 26 9 2008 کیسټ د کی دې د میراویو پته ایسا تې ارشاد ای. ته د سنت کیسټ اې اې اېز مرکه دکان نمبر 23 عبدالرحمان دازا نيزمن چوک جنگیرا روډ ثوابي پرپرایټر انور شیر توهيدي موبایل نمبر 0315710124 دارنګي صورت پدې ممتاز او چې ستاده پاره پاره ده کې لویہ مشغول دی ادا چې تبلیغ دی د الله د کتابو دارنګي صورت ممتاز او پدې باندې چارس دومره سخت ده چې هغه به د قیامت راز او بیا بده ما شومان نه بوډاګان جوړ کې دومره سخت دا بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> <تصفيق> یا ایوها المدسر قم فانذر و ربک فکبر و سیابک فطحر اللہ سور مدسر مکی صورت ترتیب دو قرآن کریم کے چرتر لمبر دے پس دو سور مزملنا او ترتیب د نزول کې سالورم لمبر ده پس د سورې مزملنا ترتیب د دو ډول یو شانته ده ال تا امرو په قراءت د قران باندې نودل تا امر ده په تبلیغ د قران باندې دا رنگ بیان د تنظیم او تقسيم درو قسمته وکړو نو دلتا وی چه کلل تنظیم په داغی سیزونو بانده برابر شو قرآن و او شتا ده و پیسول و گول و پملا بانده لاس کې خودون کې ادریدون کی ام شتا نو اوس پاسا قم په پا انظر مساله بیان کا او کو دارنگیل تا کې خطاب پیا ایو المزم مل سرون نو دلتا خطاب پیا ایو المدت سر سر ده الله <تصفيق> <تصفيق> داوود صورت آدات آد تیزی په تبلیغ د قران مانده سره داوی د توحید او رد د شفاعت قهرنا تیزی په تبلیغ د قران تبلیغ او کا خود قران په دې تیزی ورکهي انچه رزلت لیاه تبلیغ او دعوه توحید ذکر کئ اورد د شفاعت قهریا خلاصанд صورت اغا اتخبریدی اول خبره هو امرنا حکمنا اوامر ذکر کئ نبی علیہ السلام تا دیم خبره بیان د نفخې دریم خبره او صاف د معانیدینو د غینادیانو دارنګې سلوره خبره تخویفو پنځمه خبره جواب دیو سوال شپږمه خبره شواهد په صداقت د قران کریم او رسالت باندې ومه خبره نفی د شفاعت قهریه اتما خبره بشارت للمومنین نا یا ایوها المندصر او صادر کی زان راغن غختون کیا قم علشا و فاسا اول امرو قم پا زیرو فا انزرو او یا روا خلقو لرا و رب بکاو دخپل ربو فا کبیرو لوی بیان کا بڑای بیان کا و سیا بکاو جامع خپلی فا طحیر پس پاکی کا لرا و رجزا او شرک فا حجورو همیشا پاتی شاپ پری خدود آغی باندی او احل شرک فا اجرانو کا بایکا ٹوکاد دی سرا ولا تمنون تستکفر مطلبونا بیانو بیا خوامامیر یو قوم دویم فا انزر درم فا کبیر سلورم فا او پینزم فا حجر ولا تمنون دا پینزم ولی ربی کا فصبر او د خپل ربو درزاد پار سبر کوا اللہ اکبر نو اوامر ذکر کئی قم فانزر وربکا فکبر وثیابکا فطحر اللہ دا اوامر دا ذکر کئی یو امر قم دویم امر فانزر درم فکبر سلورم فطحر او پینزم فجر او شپگم ولا تمنون تستک سر او اوم ولی ربکا فسبر دا اوامر ذکر کئی وو او که ساندر کی ان انغختون کیا قوم على شعب فاسا فان زیرو اویرا اول د پیغمبر فصفت کی انزار ذکر کئی قوم پاس شعب دو دکی دو وقت نده پاسا على خلق اویرا وو وربک فکبر او د خپل رب لوی او بڑای بیان کا اغه صدا اغه لوی او بڑای دا چې پاس او د الله توحید بیان کا دا الله توحید لا اله الا الله دا نا چې دلته کراشتام دا په هر داید دا حق کې دا صفات بکار دي چې هغه اول انذار ور کړی دا نا چې بسو جنتو ندی او دادی او دادی او دادی او دادی او دا خواگی خواگی خبری اول رو اوی رو خلقو او د دخپل رب فکا بیر لوی بیان کا بیا توحید خو کٹتر توحید بیان کا دا داد دائید حق صفت پکار دی و سیاب کا او جامیخ پلی فتوحیر پاکی کا گن مطلبو نا دید دی سیاب نه مراد آمال دی یعنی اعمال خپل پاک کا د شرک او د سماع او د ریانا اعمال د شرک سماع او ریانا پاکه اخلاص په پا کې پیدا کا یا جامع خپل پاک کړه زکه چې کار د توحید کې نو پاره کې بد الله رب العزت نا امدادم غاړي مزو غیره په کې راځینو جامع پاک په کار دی یا سیاب نا مراد خپل غاړه او ذمہ ده او طحرنا مراد خلاس اول نمانه دا و او خپل زیما و غارا فطحر خخلاس اکا پکا ولو دا تبلیغ بانده تبلیغ او کا قرآن او خپل زیما فارغه کا یا بلا مانا جام خپلا و سیابا کا او جام خپل دا غیر شرعی طریقینا فطحر پاکی کا غیر شرعی طریقینا د خپل جام پاکی کا دا نه چې دا انګريز په طریقه باندې جامې جوړي غیر شرعي طریقې لکه نن سبا چالکان کمه جوړي او جنہ کوي جوړي جنہ کو پکې دا تر دې پورې چې کمن اورا وسته ویش لولې پانډای پکې ښکارا کړی ځان لا دا درنی ولي پنجفخر کی خپل روان ښکارا کړی دا دا طریقې شروع کړه لکانو الکانو کمیسون دوم را لان کر سروایگی نید چطا پا غلطه ای که چه بار راو تی چطا دا وڑو رور کپلی چته چولی دی خاختا گی پا که دا مخ که او درست و نخکاری دا دین پاکی که خپل جامعی یا بلا معنا مفسرین کوي وط یا بکا او دین خپل ای دین کا او دین خپل پاک را فطوحر پاک غیل دشریکیات او ابداتنا دشریکیات او بدات او و غیره داغه نه پاکه وررجہ او شرک فاحجر دوام کا همیشګرو کا په پر خود داغه چې څنګه د اس پر خود دے ده نو همشد شرک نه دک سزان بیزار اوساته یو ترب تک یا اهل احل اهل الرجز مرادی وررجہ ای اهل ای اهل اغ شرک وا لا خلق فہجر و بای کاٹو کا دغینا مشرکین نہ بای کاٹو کا ولا تمنن احسان مکاتو فال لا طالبان دے پکولو د تبلیغ بانے تستکسرا چی زیاد گنے اغ خپل کار لرا ګوراں ولا تمنن احسان مکاتو کولو د تبلیغ پ الله بانے تس تک سر چجد تا گانیاں گے کار لرا چھتا اللہ تا چھتا بس یا اللہ ماں گو دمرہ تبلیغو کا کانا دمرہ میں کڑے دا دیر دے نا نا ہمیشہ وابود ربکا حتی آیاتی کل یقین اللہ ہمیشہ بے کے یا بلا مانا احسان مکوا پا مخلوق باندے پا کولو دا تبلیغو تستکسی رو چی تا دیرکڑی مالا چی مال خلکو تایو گو رای مادا تا دومرا تبلیغ اوکو او زدر باندی زمان دا دورا قرآن بیان کرو دورا موکو او تاسو اڈو مال سرا کوئی سره مال اڈو سرا مال مال را کئی دا سی مکوا زان لب نغواڑی خدا اللہ دا دین دا پارا بغواڑی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام برا جمکلو چه چدا با تو او ضرورت پا ویرال ای چا با طول مال رالا چا با نیم رالا چا با سو دا اللہ دی دین د پارا د زان دا پارا با پا دین بانده وطک نگرزه خود دا اللہ دی دین د پارا با غواده دا خلکونا او دا خپل و ملگرو نا با غواده ارچانه نا خپل و ملگرو موحیدین مسلمانان نا حلا یا بلا مانا ولا تمنون تست اکسر احسان مکا و تو پمخلوق ماندی پور کول دیوشی تس تک سره چپاې واسکی ډیر غواړي چپاې واسکی ډیر واړي یو شید ول ورک او بیا دای پې واسکی ډیر غواړي لکه دا زمونږه استاسو د خزو طریقې پ غم او پ خادای کې لکه چې ورکی دا ناروا دي صحیح نه دی چلاړ شیارا پلان کوي وا ده دی ن ویلا بوله 50 نو دا 50 چور کی نو پتا مې کلمن کر وادي کلمن کر وادي نو دا مالک سل راکې غني کمس کم 50 خو براکې چور نكين بیا داس کی وې ما ولا ان ګور ل 50 روپۍ ور کړې او د 270 نکو دې مالا ډیرش را کړې دا وای دا سه یا زیاده چشرین چ لارش 500 شپېته ور کی پدې ته یو اسه احسان د کول ور وکاپ دینیت ورکه چې سباله به دی را کوي دا حرام دي احسان ما کاو ته په مخلوق باندې پور کول دی یو شی تاس تک سره چریواس کې ډیر واळे چې مال به ډیر راکې دا سمه کاو لکه دا زمونږه طریقې چې کمی شروع دی دا صحیح نه او دا بالکل حرامی دي دا د سود کې داخلي دي څه ځواب دی لور کوم او بوبله پیره کوي د مالا د دینه را راکې دا سود کې داخلي او دا سود کې راضي لی را ب کو او دفااره د فل ر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کووه په عضا نو قره فننا کوورې دویم عمر بیان د نفخې او دویمه خبره پهضا نو قره اکله چې پوک لی شي فننا کوورې په شولی کې فضالی زارنی و من خلقتو واحد اسوا اوصاب د معانیدینو انا دیانو زارنی پریګ دمال لالا و من خلقتو او اچال را چی پیدا کړی دی ما یوازې چی ما پیدا کړی دی او ما ول ډیر مال ور کړو پریګ دن متا چی زو سره خپل خبرو کما زارنی پریدا ال دی وینګ زارنی صورت کی زارنی زرنی والمکذبین اولین نعم ومحلهم قلیلا یو لسم کیوئی؟ دلتوائی زرنی ومن خلق تو وحیدا لگنو تیوازی که کا چخپل کار و سرو کم پریدا مال رو آغا جالا چه پیدا کرده ما یکیوازی و جالتو گرزولی ما دا غد پارا مال ممدودا مال ډیر زیاتو یا دیر مودا و بنینا ازامن شهودا حاضر باشا و محط له تمہیدا او او تیار کړېمو لهو د د د پاره تیارو لور سره او خو دل میکړو د ته په خوده لور سره ثم ما یتمو ان ازیدا بیاملاده تمکی ان ازیدا چې نور زیاتی ور کم زده لره کلا چرینا انه کان ل آیاتنا نیدا قیامت کې به له ماو د اواز پرېدا ماواله ډیر مال ور کړو ماواله ځامن حاضر باش ور کړو خو تابیدار او ماواله هرڅه تیار کړو او دبا نور تمام کوله چې سی واس سی واره کی خو الله وای صفات سو زما د قران سره دښمنی وا انو کان له آیات نانی دا به شک او ده له آیات نانیاتون زم سره انی دا انکې ساورهقو سودا زرد چوبخه جام زده لره سووده په چرای باندې جهنم کی بیو غری او دبا پاغي باندې خاتې نشي او را پریز والله د شابه خي جا سا ارهقوه سوانودا انهو فکره ولی بیشا کد فکره فکره اوکو داسته چه اس دایده ها قرآن ویو قرآن ویلین دیو داسته راقه او وگه کی خود قدره اندازه اوکلا اوهو مشرت غواری وی مشرت غواری را غلله چې بسمه شرط راته ملاوي شي فوقه تيلا پس پلا نند کلي شي کيف قد دره س غلط اندازې وکړه بیا دې پلا نند کلي شي س غلط اندازې وکړه سومه نظر بیا وکتل دایتا داس نهغه نه وکتل دستر غراوخلې ستر غراوخلې راسه یا سومه نظر بیا وکتل په کتاب کې کتاب کې داسه وکتل چودرګ داده سوې ثم بصا بیاي تريوك تنده تنده د بورمي لاس ککو هلو کنا واذا تتل عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر سوره حج کې ویلو دا تنده د او او پل او پل سید دا ولې داسې وایې پورا نن ډېر زیات خپم دای ویلې دي یا وبسره رنگي بدل کړه یا وبسره زړه کې تانشي ثم ادبرا او چې څنګه زړه کې نو به شاهوګه شاه وګرځي ثم ادبرا بیا شاه کې قران کریم تا واستګ برا وزن غټو غني د دینه فقال انه وای دې بیان د دا اندازې داږي <coughs> فقالا وائی انها زان لدائی اللہ سیورو یو سر مگر جادو دے نکل کلے شوے سڑیا په پزول خبر را گست دی, دی انها زان دائی اللہ قول البشر مگر وینا دا دے, دے انسان وینا دا دا زان چتن را نکل کلے دا سڑیا دا دے رزان لی گیا دی سا او سلیہی تا خویف و سلو رمه خبره سا او سلی هی زرده دا چی داخل بکم زده لرا سقر تا وما درا کما سقر سشی پو کتا لرا چی سشی دی سقر لا تبقی ولا تذر اول لا, لا, لا, لا تبقی نپریگ دی یو حساب عذاب کی ولا تذر او, او نپریگ دی دا کس بحر تا یعنی زان تا بیرا که باہر بے نپریگ دی زانتا بے راکاگی وَلَا تَذَرُ او نبا یو حصد عذاب پریدی مکمل عذاب بولا ورکی دا سی جہنم دے <coughs> <coughs> ابل امانا لَا تُوبِقی نپریگ دی یعنی بلکل به ختموی الله پریگ دی بالکل بے نا بلکل بے ختموی وَلَا تَذَرُ او نبا داغا سی پریگ دی شیخ بالکل ختم کینو بیاو دغه سپری دي نه بلکې بیاو ول جسم ورکای او بیاو ول عذاب شروع وی لوحات للبشر سوزون کې دا د پاره د سرمنه علیه 17 پاغه باندې نهه پرشتید نلص پرشتیدی 17 نهه پر نلص پرشتیدی پس 17 نلص پرشتیدی و ما جعلنا وی نلص پرشتیدی نو چ څنګه دا وینولس پرشتې دي نو هغه جو سوال وکړ وې ماړه دا خو با نولس دورا ګران خنې دي دورا به زکابو که ما دورا به تکابو کې او بس ځان به اخلاص کړ دا غي جواب جانولس پرشتې دي الله اکبر د امتحان ګرځول له د پاره د خلکو الله مؤمنان به یتینو کی او کافر نور نور بشکیشی و ما جاننا یاتا علیہ پای جانماندی تیسعتا شر نلس دی نو دای نلس بسئی خو ابونګه قابو کو ارسچی نو دای جواب هغه پریشتی دی اه توا سره اس شو و ما جاننا او ندی ګرزولې منګه ندی مقرر کړې منګه اغا مالکان دو او اوره الا ملائکه تن مگر اغا فرشتي دي و ما جاننا او ندی ګرزولې منګه شمیر داغي مگر ازمای دا دا دا دا شو د پاره د اکسانو چې کفر وکړې د دې پاره چې یقینو کې اکسان چې ورک له شوی دی آیت کتاب و يسداد الذین او زیاد کې اکسان لرا چی ما راول دې اثر دې ایمان ولا یرتاب الذین او شګون کې اکسان چې ورک له شوی لره کتاب او مؤمنان شګون وي ويقول <تصفيق> الذين ادرا فرچو يا كسان چې په زلون دا راي کوي مارز د عقيده د عقيده خرابه والکافرون وي کافران ما ذا اراد الله س س شه اراده کړي د الله تعالی په دې سره په بیانولو د مثالنا کذالک یذل الله دا رنگ ګمرا کوي الله تعالی من هغه چاله را چفخې شي واه دې او لار خیا چاته چفخې شي وما ما یالم جنود ربک الاهو و ما یالم او نه و ما یالم جنود ربک نه خبر په لخرو د رب ستابه نه ماګر هغه پل آغا دا دا خونون لسی ذکر کری دی لیکن نور دا آغا لغ کری دی لغ کری تو سر نه نشکولی وما هیا او ندی دا سقر الا ذکرال البشر مگر پندو نسید دا د انسانانو یا ندی دا آیات بیناتو الليل ماګر پنداو نصیته د پاره د بشر د انسانانو کلا ولقمر شواهد په صداقت د قران او رسالت باندې شګه خبره کلا نو پکاردا سي داسي نو پکار ولقمر او شاهید دسپګمي او شاهید ده دویم شاهید ولليل او شاهید دشب اذا ادبر هرکلچ په شاشي او صبح او دریم درم او شاهید د صبا اذا اسفرا هر کلچه روخانشی اینا ها فدیبانی چه بیشک دا سقر یا بیشک دا آیات بینات لئه دلکبر یو دیدنوی لوی نخلا دا سقر او یا دا آیات دا لادن لوی لوی نخنا یو نخدا یو نخدا قدرت تا نظیرن یرور کونکه لیل بشرید د انسانانو لیمان شاد پردار چاچو فخیوی منکم ستا سنا ایت قدما دا چلوان دیشی جنت تاویت آخر یا رستو شید دی جنت نا یا ایت قدما دا چلوان دیشی ایمان تا یا رستو شید ایمان نا کلو نفس بی ما کسبت رہینا هریو نفسو پاغ سبانی چکسب کڑیوی دی رہینا گرفتار بوی لیلا الا اصحاب الیمین لیکن لیکن پا معنی استثنان قطعه لیکن آغا خواه وندان دا خیلا سوالا وی با پا جرنا تونو یا تا خبر اتر بکوی یو بل سران المجرمینا پا بارا دا مجرمانو کې یا تا پوس بکوی دا مجرمانو نا ما سلککم فی سقر چه سشی داخل کتا سلرا فی سقر پا دی سقر که دی جانم که نو قالو وی بدی لم نکو من نو منگا, نو منگا من المسلینا دا منز کون کنا اسباب در اسوائی سو اول سبب آغادا چی منګه منز نکاو زمانا د جاهلیت کې الله اکبر سخلق خداسو لکه مشرکیری مکه چه غیبا منزونا و غیره کولو سخلق داسو چه غیب منز تاڑو لکه دن زمان خلقا چه غیب منز تاگوری امنا دا روشن خیال و لم او نومنگا دویم سبب در او یو نو نومنگا نوثم المسکین چړوډای مور کولا مسکینانو تا غریبانو تا منگاړو غریب لسخی غلا امن کولا سو خداسو چغی بس ستوان جوړولو اجيام لا به ور کول لیکن صداسو چغی داس مون چغی اړو کتلم نه مسکین تا چې مسکین لاس شئی لکدنن زمانه چورمینان چورمینان د زکات چورمین شو چورمین شي نکورمن لوی چوری او غلاگان کئ او ملاسه بو اج کمندنو د مسکینانو پس خاتونو باندې راخ کاگل کئ وکنا درم سبب درسوای وکنا نحوظ مال خایزین او منګه چ غلط باسونه بم کول مال خایزین سره د غلط باس, باس کونکنا د قران و او د حدیث او د اسمانی دین نه خلاف خبره بمنګا کولې نام د زمانه د جاہلیت یو شو سره پد کلاکنن سبا یو ظلم داده چې شورو نو په خرافات او به دین ثابتې پلان کی مولک ليله پلان کی لیکلې دا اناخذ ما الخازین کی راضی وکنا نو کذب یوم الدین سالورم سبب دره سوای او او منګه چې نسبته دروغ ب فکر از د بدلیته یعنی قیامت مو نمنو اوسم داسه خلق شته دار ټول هغه ظلمونه د جاہلیت حتی تاسو نن یقین تر دې پوري چرآغ مونږ ته مرګ وما خبره ان شفاعت قهریا چې الله ک الطابیا خلاص سوول نشي فما فماتنمو پس ف نفا دا بهور ک دی له دا بهوررن ک دی لرا نفه بهوررنې دی لرا د شفاات کو اونکو شفارض د شفارش کوونکوو فما اومانې تذ ک پس شوید دی دپاره چې د تز کې د قآانی قریب نه تزګرینا نه او نسییت نه یعنیقرآانی قریب نه موی زوونه مخړهون کېدي دی هممرو موتن فره گویا کې دا خردي ترې دلی فرحت من قصوا چو تختی د زمارينا د قران کریم نه دا سي تختي بسترې په شابه باندې راډولي وای مون خذو تبلیغ کو گویا کې خردي ترې دلی او قران کې هدايت نشته جې نشته کان نوم دا سي اوا ټایم کې زماناته جاهلیت کې اوبه د قران نه تختی دل نو قران خلق تفتیذل چې نبی علیه صلاتو والسلام با قران وی نو دایوې اسبرو علیه آل حاتکم کلک شئی په دې خپل اړیا وباندې دای نه غره اخوالړنه شي لکه سمجه چې قومینو ویلو لا تزرن علیه تکم ولا تزرن ود ولا سوام ولا یغوس و یاو کو نصر داننګ زمانه د دا جاہلیت کېمو د نبی علی صلواۃ والسلام قومم دا غووی د قران په تختهدل توحید اغلب نر اتل او پیغمبر ته ايتي بی قران غیر هاذا او بدله دا قران بدل کا یا دے ک لگ کا یا دے چ کم دنو د دین غیر قران راړه بیا د سلامونو چې دا پکینی چې صفا توحید پکینی دا سه خوږی خوږی پسته پسته نرم نرمی خبري پکیدا سه قران کریم راړه او تختیدل با سنگ با تختی دلدن قرآن نا کان نا هم گویا که خردی تری دلی چو تختی من قصورا دزمارینا بل یوری دو کل امرئینا بلکی را دکوی هریو تند دینا ایو تا چو ورکلیشی دلرا صحف منشرا صحیف کلاو کلیشوی دیوی چو مال دی را کلیشی تر دی کابل کلا منا دادا سه بل لا خافون الاخره وجد انکارو بلکه نیاریگی دی داخیرتنا کلا حق دا انهو تذکره بیشک دا قرآن کریم پندو نصیت ته پس دا چاچ خوخشی زکاره نو فندو نصیت واخلی وما یا ذکرونا او پندو نصیت نشی اغست دی مگر دا چو غاڑی اللہ تعالی هو اهل التقوی دا اللہ تعالی حوا د الله تعالی اهل التقوا د ير لاحق دي وا اهل المغفره او لاحق دي د بخني د بخن لایق ته چی بخنو کی او د ير لایق چی ير ته امتیازاد د صورت مدثر لفظ د مدثر سره صورت ممتاز هو دارنګه پدې قول دا سره وصیا بک فطاهرہ پدې سره صورت ممتاز هو دای غنې معنی دارنګه ور رجفحجر صورت ممتاز او چې شرک او د مشرک نه بایکا ټکا پدې صورت ممتاز او سورهقهه سودا دارنګه صورت ممتاز او پاغه او صاف د معانیدنوبان دارنګي صورت ممتاز هو په بیان د دې چې په جان باندې نلص پرشتي دي دارنګي صورت ممتاز هو په دې کول د باري تعالی چلا تبقي ولا تزر دارنګي صورت ممتاز هو په دې باندې چې د قرآن ندا ستختی لا دلی د بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامہ سور قیامہ مکی صورت ترتیب دو قرآن کریم کی پچھتر لمبر دے پس دو سور مدسرنا ترطیب نزول کے اکتیس لمبر دے پس دو سور قارینا عرب الدماء قبل سرداء چھے ال تے وی لا یا خافون الاخرہ دے دا نیاریگی ندلتا اس بات دو دا قیامتو دار انگیلتا ہم اس بات دو قیامتو ندلتا ہم اس بات دو قیامتو ال تے وی ثم عبس وبصر تندئ تریوګ او وبلسید زلا کې تنګ شو نو دلت وایو حجو یوم یذم باصرا بعضه مخونه چې دا دنیا کې قران, قرآن ته شکل بد کړو د کما هو دا وړ ډیر بدرنګوی چې دا قران نه ځان غټګنو ای قران کې ہدایت نشته را وړ ډیر بد شک دا رنگه التے وې شاہد کی اس پیش کرے وا ندلتا ویو وا خاصا فالقامر داغ اس پوگمائی دابا بین رشی تورا بشی اللہ دا ود سورت اس بات دا قیامت پا جمع کا ولو دا اڈو کو سرا اڈو کی اللہ وی را جمع کوم با او قیامت پر آولم اللہ اکبر خلاص دا سورت آغای اوسو خبری دی ا ته خبر دې خلاصه د سورته یو دا تخويف او زجر ده دوه ما خبره اغه د علامات د قیامت درې ما خبره اغه د فریاد د انسان چلته فریاد کوي څلورم خبره چې قران بستا سینه کې جام کما لا تحرک به لسانک او شپږم خبره بشارت للمومنین وما خبرا تخويف للمنكرين كلا اذا بلغت التراقيا او اتما خبرا زجر مشركا فلا صدق ولا صلى باغسرا لا اقسمو امر اولا لا اقسمو نو پکار داسے او قسم کوم ازا شاید کوم ازا رزید قیامت لرا و لا اونو پکار قسم کوم ازا شاید کوم ازا اغا نفس ملامت کون کے اغا نفس ملامتو کون کے شاید کوم ایہ سب الانسانو دا داواد دا صورت ایا ګمان کوي دا انسانو الله نجمای زو دا چې ارګز به جنکم کونګا اډو کېده بلاله ولینا جامو کونګا پدا سال کې چې اندازہ کوونکی وبمنګا غیلرا یا پدا سال کې چې قدرت لرونکی وبې منګه پدې باندې ان سوویا بنانه داتې برابر کونګا بندونا ده بل یرید الانسانو بلکې اراده کوي انسان لیا فجورا چې انکارو کې اماماده مخ کې حالتونه نه لیا انکارو کی انکارو کې امام د مخکې حالتونه یسالو ایان یومل قیامت تاسو کې چې کله به ورس د قیامت الله نو دیم امر د سوره علامه د قیامت فاذا فا برق برق دا وقبی فیضا بری قلب سور هر کلاچی کیری بیریشی نظر و خصف و خصف القمر او طورشی سپوگمی و جمع شمسو القمر او جمع کلیشی نور او سپوگمی یعنی معنی سا دوالا و بینور کلیشی یا الانسان و دریم امرو او فریاد ده انسان وای با انسان پا ده حرز بانده این ده زاید تیختی کلا چرین دالا و زرا نشت زاید بچاو الاربی که یومید ذو ربطان ننرز المستقر زائدت لودی خبر بکلیشی انسان په هغه سباندی په رز باندې بما هغه سباندی قدما چې مخکلي گلی دی اعمال صالحہ وا اخر او رستو پری دی هغه آثار صالحہ نیک اعمال چې مخکلي گلی دی پاغه خبر کلیشی او اخر آثار صالحہ چې کم رستوی پری خودی دی هغه باندې با خبر کلیشی بلکه انسان ویپاخپن او ځبانه باندي لې دونکې ول او القا ماذر اگر چې پېښ کړي روزرونه لا تو هرک لا تو هرک به لسانکا لتا جلوي الله اکبر ګور دا سلورم امر ده او دا ادخال الہی نبی علی صلاتو السلام ته تسلی او بعد دما قبل سردا چه انسان چه انسان داغ پامل باندې په قیامت کې خبره ولې شي نستاپ سینه کې هم قران جامه کولې شي نو غم ما کا سینه کې باندې قران جامه کې یاده چه د انسان اډو کې جامه کولې شي او دا وای چې عل النجم نو دا الله استاپ سینا کې او قرانم جمع کول شي ان علينا جمعه او قرانا الله اکبر دته اشاره نو جلدی مکو پولیس توله قران بلکې سینا کې ویدر لجمع کی لا ته هریک به مخوازه حرکت مور کواته به په دې قران کریم شرح پلوستلودی قران کریم باندې لې لسانه کابه خپل لارا لتا جل به دې لپاره چې جلتیو کی ته پاغه باندې به شکا پون باندې جمع کول دې قران کریم ولستل دې قران فاذا قرانا پس ارکلل ولو منګه دې قران کریم لارا فتتبع فتتبع ابن کثیر او سمردندی بخاری معنی کوي اغه پس استمع له و انصتوا غله شديتا او غد کېدا چبشا فتق قرانا تابعداري کاوه دې قرآني کریم الله د دې بیا تابعداري کومه در پسي مون پسي نا قرات خلف امام والا تلک دې کې غور پکار دې الله اکبر چا لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب سوچ چې فاتحه امام پسه سوګ چې فاتحه نو وای نو دا موږ نه کیګو موږ نه کیګو نه کیګو کیګنه خو چې امام په سولاره امام د لوی کنه من کان لوی امام فقرات امام قرات الله دی نه د لوی او او قران کوم دنو بیا پرېګ دی او لیک د اخر بیا غولو ټیک د وای ز ترجی ورکو خو چې سوګ نو وای دا حنات مز وای نه کیګي د دوخ پوغید افغانستان تا ګوره چراغاله د نه کیګي خره فتاب قرانا فتاب ف تا د ری کووا د پورې قیم نلی نه بهیان نه ترجی د هر چې خپل شو دی ورکی د ادیت کې ترجی ورکو ستاپل کار دے خدا سوک گی دی خ دا بهنو چې څوک د رفادیت نه کوې نو د مو نه کېږ اودی بدان وي چې څوک را ادیت کو نو دغی منځ کې دا ټوله غلوو د شوو شو د سر د احنا کومونځ نه کېږي پاګله اوغ په ساحاب او باندې جره کېته او یاو بدری صحابه او موز بانده پتوولا گوالا چه دا غیب موز نکی گی امام پسی پاتی ها نوی دا بیلکی را پرانیستی را غلی نوی دا احنا کو موز نکی سمینا علینا بیا بیشکا علینا پا موز بیان دا غیده کاللا بلتو حبون العاجلا کاللا نو پکار داسه بلکه تاسو مینکوی دا دنیا سرا دا غا پینزم آمر زاجر په حب د دنیا باندې په مینې د دنیا مینا کوي تاسو له دنیا سره واه تاسو لرونل اخر او پر خو دې تاسو اخرت لرا سورې روم کېم تیر شو باز د دنیا په ځای ریه کار مو نور سنه خبر ني او سم دا څه دی او سم دا څه دی باز دنیا لا خدي دغه زمانه د جاليت او ظلم الله اخرت نشي کوم نه بالکل بيغما وجوه بشارته و جوهن بازی مخونه یومی زن پدار از بانده نازورتون ترو تازه بوی الى ربی اخفل رفتا رب نازورتون که تونکی وما خبرات تخویفو او بعض مخونه یومی زن پدار از بانده بازی رتون بدرنگ بوی تا زنو گمان بکیتو این یو فعلا بیها دا چکل شویده پاگی سرا فاقرا یو آفتم لا ماتا انکه کلا ازا بلغت تراقی کاللہ نو پکاردہ سے ازا بلات تراقیہ ہر کلا چورسی گدا روحنا ماریتا وقیلا اویلشی من راقا درقا یرقینا فماند دم اللہ اکبر بیا بای حل من طبیبی نیشفی اللہ اے سکشتے چیزا ما علاجو کی یا دا رقا رقی ير قا نشی نداسب بمانه د بره بوتل له بیا وا فرشت کول د فرشتو شنمانه یا خدا چې کول د دککه سړی دی چې دی وی قیله اووبولې شي من راق سوک د دم والا چې دا روحه مړای ته ورسی او واسوځی چې کی اله سوک دم شته سوک دم والشته را باندې واچي یا دا چې سوک طبيب شته چې الګ نه علاج میو او یادا چې د قول له فرشتو ده فرشتي ویبل ته مان راق څوک ده برا بوتلن کې چې د روح ولا برا وړي وا ځان ده په دا ګمانو کې ان الفراق چې دا ده او وقت د جدایي والتفت الساق بالساق او یو زایب شی په پنده دبل پنده سرا یعنی حرکت به بالکل ختم شي او مرب شي یادا چې شدت د شدت سره یعنی مفارقات د دنیا او ملاقات د اخرت هغه مراد ده میلاو بشي پړندای د پړندای سره چې یو سختی دا د بلې سختی سره به میلاوي یو سختی دنیا پر خودل او بل اخرت سره ملاقات او الی ربک رب ستا تا یو مزن پدارس باندې المساقات للبوي للب وې ستار او اتمه خبره دي صورت کې فلا صدقا زجر مشرق تاو اسباب درسوا يهي فلا صدقا ولا صدقا ولا صدقا پس تصدقو نکا دا مساله دو طعيد ولا صدقا او نمونزو کا ولكن كذب وتولا لیکن نسبت دا روحو کا وتولا مخيوارو دا قرآن کريمنا نوچه مخيوارو دا داغي تفسيلو سمع ذهب الى اهلیت متوا بيام لار اغخف القورتا یت متوا دوئي کا انك لوہی کاونکه لوہی کا والا یاتمطوا لوہی به کله زماړه د تا ګره نه دوه مسلې توحید تصدیق کو یو کارې داو دویم کارې دا والا سوالا چا مونځه نه کاو د عبادت بدنی نه بل دا تکذیب یو کو د مسلې د توحید و تو اللہ د قران کریم نه نلخ فل کور ته چلوې کولا زبد د تکینم ده د زان لګیار ز خپل کور کې خپل زړې زور سبق ولې نه یادوم دا کوم کی صحیح نو اولا لک فاولا فا هلاکت دې استاد فاره فاولا فا پس هلاکت بیا ثم اولا لک بیا هلاکت استاد فاره ثم فاولا فا نو بیا هلاکت سلور پری ولې ذکر کو اسه ذکر کو ستاب کي سكار ده الله کتاب دې یادا چې ا درواز سلور دي یو دا اولا یو دور او لا لك فا او لا لك ميتا ثم او لا لك باسن ثم او لا لك بالدخول في النار هلاكي هلاکت د تعالی را چې کله نو پس هلاکت د تعالی را چمړيږي پس هلاکت د تعالی را چې پورته کوله بشک وخت کې پس هلاکت ته هغه ټیم کې تعالی را چې کلا جهنم تا داخلے گی ادوار سلور نزک سلور پی ری راڑا یا مخ که افعال سلور کارون دکل یودا فلاس فلا تزدیق اونک نفع اولا لکا تالر حلاکت ولاس والا منزع اونک نفع اولا حلاکت دلرا سم اولا لکا ولكن كذب نسبه دروغ وک نو او لالا کا هلاکت د تعالی را وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى مخوالو کورتا لیکون کلاړو قران نه مخوالو نو بیاوالا فاونا سلور کارونه کلو نو زکه سلور پیري ایا حساب الانسانو ایا ګومان کوي انسان ايو تر کلا چې پر خو بده شي ده سودا بیکارا محمل الا میا کون ایا نو ده یو ټکळा ممنین دمانینا اچی یومنا چی تو یا ولی شی پراہیم کے علم یکو آیا نودا انسان نطفتن ممنین یو ٹکڑا دمانینا نطفتن یو ساس کے ممنین دمانینا یومنا چی تو یا ولی شی پراہیم کے سمکان علاقتن بیاہو دے یا و ٹکڑا دو وخنا دوینینا دو فخالقا پس پیدا اک دلرا فسوه برابر اک لنده منده دو فجالا پسوی من حددنا از زوجینی جوڑا یعنی نر او مادا از زکرا دا بدل شداغینا یعنی نر او مادا نوچه دا قال شو نو الیس اللہ الیس ذالک ایا نده دغه صفاتون ولا بادشاہ بقادرن قدرت ولا اعلی ایوه یالموتہ پ دې باندې چې ژوند کی مړول را قادر نده چې مړی ژوند کی ولینا بلا هغه قادر ده قادر ده پ دې باندې چې مړی کی سو ژوند کی مړی مړی به ژوند کی ښا دانا چه علیس اللہ دا دې دی ویلي چې الایس الله بقادرن علی ان یحیی الاحیا نه قادر پدې چې ژوندۍ کې ژوندۍ د ټول قران منکر دی وای مونږه حیات یا نیو از شیخ الحدیث مزه بخاری خلکو ته پڑاو او ما دور دور کړی سړی وایا مړی বজوان دی کوي ژوندۍ باندې ژوندۍ کوي پاگل وایا مې خبره د قران نه الله اکبر ند اجمان خبره ند حدیث نہ خبره ها من غلط خرافات ته خراج جمع کړي غین خبره من غلط دلقدر جوه امتیازات د صورت صورت ممتازو پدې سرا چې اللهبا د مړو اډو کی را ما کوي او بیا به ځوان دی کوي دارنګي صورت ممتازو پدې سرا چې نور اوس پوګمۍ دا بام را جمع کی یعنی بنورو بی کی دار کی صورت ممتاز ہو کولو دو قران کریم سره دارانگی صورت ممتاز ہو په دې سره چې ذکر د انسان د مرگ د حالت پای باندې صورت ممتاز چې وقیل من اراق 8 بلدا شخص عام د مخونو ذکر کول په صورت ممتاز او په دې قول باندې ممتاز او چې عین المفر د نن په دې ممتازو چې نجم ان علينا جمع هو قرانا په دې صورت ممتازو بسم الله الرحمن الرحیم هل اتال الانسان هین من الدهر لا یکن شیئا مذكورا سوره الدهر مدنی سوره ته ترتیب د قرانه کریم کې 77 لمبر دے 5 د سورې قیامه او ترتیب د نزول کې 98 لمبر دے 5 د سورې رحمانه رب دما قبل سره دا حال تک د بدان او احوال ذکر شو د بدعام او احوال ذکر شو نو دل تک د نهکان احوال ذکر کوي سورې داهر کې سورې قیامت کې الاميا كن <کن> نطفه نودل تاوي الله اكبر من نطفه امشاجنا بهم یاد کي انسان مې پیدا کړه ده ګډي وډي مختلفه نطفهنا الله اكبر يا ال دقيوه بل تحبون العاجله نودل تاوي ان هؤلاء يحبون العاجله دا مشرکان دا مینا کیدو دنیا سره دنیا سره مینا دنیا سره مینا کوي نو دلتام د کمزمن راړي ال تا ترغيب ال القران الله اکبر اتلسم کې نو دلتام داګه سه ترغيب ال القران دې ترغيب ال القران یو کم دېرشم کې نه هذي تذکره داود سوره سوره داهر آګه از باد د قیامت په مثال سره او بیان د نیامه اخرویا لس اخرویا نیاماتو نه ذکر کړي از باد د قیامت بل مثال مثال دا وو ګوره انسان ته یو شی نووي نو چي نوي نو پیدا کړي نو چي اوسته سنا سماده دشتې ډوکی وغیرہ دشتنو بیا د نشم پیدا کولي اسباد بقیامت بالتمثيل بتلس... دا مطلب او لس نعمتونا اخروی ذکر کړي او خلاصه د دې صورت هغه شپک خبرې دی شپک خبرې اوله خبره دا اس بات اسباد بقیامت فتمثيل او مثال سره دومه خبره تقویف علی سبيل تدریج دومه خبره بشارت للمومنین پن لسو خبرو بانده او انعاماتو بانده سلوره ما خبره ترغیب الالقران پینزه ما خبره اغا توحیدو او شپگه ما خبره زجرف و حب دنیا بانده او اخیر که تتمه دو طول صورتو خبره تمثیل دو پاره دو اثبات حل اتا تحقیق سره غلیده په انسان باندې تحقیق سره تیر شوه دا په انسان باندې را غلیده په انسان باندې حينن یو وقته مند د هرې د زمانې نا لامیا کون شای نو چینو دے یو شای مذکورا ذکر کله شوه نو دے یو شای مذکورا چې په جبه باندې راځي ان خلقنا الانسان بشکمغه پیدا کړل انسانرا من توفاتن امشاجن دا نوتفق غډه وډینا نبتلی اڑو راڑو منګدلرا فجلنا هو پس اڑو راڑو منګدلرا فجلنا اوږر زومنګدلرا سمیع بصیر دا اوږر زومنګدلرا لیدون کې اوری دون کې او دون کې لیدون کې اڑو راڑو مو د مورغه نطفه د پلاغه <سؤال> نطفه اګه ډوډه شو دا غینه د پیدا شو او د پلار اغه د پلار په شا کې وا د مورغه د مور سينو کې وا او اگر الی یو زایش وی اړې دی اړې دی داسې دا انسان جوړ شو فجعلنا او سمیا انبسویرا ان هدینا هوسبيله بشکمغه خدلو د بشکمغه خدلو دتا په انبيیاء سره کتابونو سره علماو سره په دې ذریعه سره ایمه شاکرہ یا به دې شکر گزار وایم مان یا به دې نه شکرہ دیم امر تخویب علی سبیل التدریج بے شک تیار کله د پار د کافرانو سلا سلا زنجیرونه او اغلانن تو کو نو وسایر او ګرم اور دیم امر بشارت للمؤمنین پلس انعاماتو بے شکا نیکان خلق یا شربو ناس کی با من کاسند کاسو نا کانا مزاج واچی با ملاوط داغی کافورا دا کافورو نا کافور دا دنیا ندی مراد دا دا کافور مراد دی او تشبیح صرف دی کافورو سره داز نوم د دا دی داغی سره مشابه زکر, زکر کل دی چې دی اشاره ده چې کافور د دنیا اغا طبیعتا یخوی اگه یخوی یخوالی وی پکی نو داننگی علتکی با در اگه کاسو اون با بعضی کاسی دازی وی چی آب یخوی روستو بذکر کی سون سون آدرک اگه گرم وی نو د بعضی طبیعتون مختلفی ها. گرم وی نو گرم او یخمان ارساب پکی وی عائنان دایو چینا دایو اشربو چیس کی بابیها پا دا اغینا عباد الله بندگان دا اللہ تعالی یوفجیرونا تصرف بکوی دی پاگی که تفجیرا پا تصرف کولو سرا یا چلوی بدی اغی لرا پا چلولو سرا یوفونا بن نظر اول سبب د دخول د جنتو یوفونا میانس کی از ذکر کئی دا اول نعمت ذکر کو کانا من یشربونا من کاسن اول نعمتو نور نعمتو نا ذکر کئی خو سلور باب اغل ذکر کید دخول جان د یو فونا او دی چی پورا والی بے کوا پا دنیا که بین نظر پا حکاماتو دا و یا ویا خافونا دویم سبب ویا خافونا ویاری دل بدی یومند آغرا زین کانا شرو شر چی بے سختی داغی مستطی را خوری وری ویو طایمون تواما دویم سبب دو دخول جنت او خوالا بے ورکاولا بے دوڑی دو علا حبیهی یا ورکاو بے ورکاو بے تواما علا حبیهی ظمیر الله تعالی حب الله سرد منی د الله مسکینن مسکینتا و یتیمن او یتیمتا و اسرا او قیدتا یا راجیده توامتا ظمیر ور کو به د توام علی حبی سرد منی د د سرد منی د د یا زمیر راجید اطعام تا چا اطعام ذکر دے فزمن دو یطعمونا کہ مانس ور کو به دا اطعام حبی سره د منی د اطعام نامل مستیا نه دا به فخو چزر شامل مستیاو کما چلو شامل مستیاو کم دا به فخو دانا چې ملما بارغه او فای لکوسو داس خلکی چې مل ماراشي توبه مې دي خدایا تندې روان شي خپاشي او چې اوس په داسه چل کیږي دا صلا دا مونږه ځانته ګر ملما دی راغې چې سده واسي اوله تیار کا ها په اول کې تکلف لگون تا کې کول د ملما په اړه مستحب دي نو دامه مينه می کوله د جنتيانو یو صفات بدایي ویو تویothe chilling cues ورکوه بدی دنیا کی د dividends سرا دPs منید دیا د دود توامنا ده سرا بیمین واشی چالا ورکانم مسکینة مسکینتا و یتیم ما. او یتیم تواسیر او قیدی تا قیدی نا مراد یا مملوک غلام دی یا تنا مراد قرزدار دی یا تنا مراد جیل والا دی قیدی جیل والا او یا تنا مراد بی بی دا او کبیر دا مانی کردی دی او طول دا چه شامل چنو بے ورکا غلام ازاد کا ورکا قرضدار اله ورکا کې دیلا ورکا خپلې بيو لا په بيبي باندې اوخرا زکه دا ستا کېد کرا غلي ده زکه وتأثير وای کېد د نکاستا کې راغلي نو دی باندې اوخرا وا اننا بيشاک خبر دادا دای بوته دام وی اننا چې بيشاک خبر دادا اخرو مونږه پتا سو باندې دا وجه درځه مونته یاد الله لا نورید منکم نو غاړو مونږه تاسو نه جزان بدلا ولا شکورا او نقدر فل قدر د نو غاړو چې بلکې مونږه د الله درځه له پاره نخافو سلورم سبب بيشاک مونږه ریګو د خپل رب نه یومند غذاب د اغه رزینا د غزاب د اغه تروشه رزینا ابو صاد ترشمخی رزو مانا دیرا سختا قم توری را چه سخت قم توری را اگدا بوی اگدا فواقاهم اللہ دویم نعمتو یو نعمت یا شربونا من کاسن کان مزاج وا کافرا ذم نعمتو فوقاهم الله پس بچل دیلرا الله تعالی د سخت د دغرازنا او یو زایک دیلرا د تازه گئی سرا و سرور او د خوشالۍ سرا واجزاهم درم نعمتو او بدلی ورکل دیلرا په سبب د چې د صبر کلو صبر کلو انل معسی غنیمانی دي ځان صبر کلو یو معنا سوبر انل معسی د ګناون نه ځان صبر کلو د معنا صبرو صبر کړه او علالطاته پتابیدارید دا پیغمبر باندې یا صبرو علالبلايا صبر کړه او په مصیبتونو باندې مصائب په بیان د توید کې راتلونکو ده په صابر او یا صبرو انتر کې شهواته زانه د شهواتو نه من کړه ټوله نو بدله و جزامو بدله بورکی دی لرا بی ما پا آغا سبان په سبب دا آغا چی دی صبر کرو جنتو او حریر او ریخمو دا بوله بدله که ورکی متاکی اینا سالورم نعمتو تاکیالا گون کی بوی دی فیا پاگی که علالعرائی که پتختو نو بانده لا یرون فیها لا یرون نبوینی دی فیا پاگی که شمسن گرمی ولا زمحری دو نیخنی نبا غی که یخنیوی او نبا گرمیوی وَدَانِيَتَنَا الله أكبر نبتن زمانه باتو وَدَانِيَتَنَا عَلَيْهِمْ زُلَالُوهَا پا دا سيال كي چنز دیکھ لئے شوی باوی پا دای بانده زُلالُوهَا سُورِد ده جنتونو وَظُلِلَتَو او رازوان شوی باوی قطوفوها غنچه ده جنتونو تزلیلا پا رازوان دولو سرا دا غنچه غنچه دار سبرا زونده وی او دا دای بلان دي ویطوافو علیهم بی آنیت من فضا شپگم نعمت ویطوافو او گر زول بشی پدائی بانده بی آنیت اغلوخی من فضا تن دس پینو زرونا و اکوابین او پیالی کانتو چی ویبا قواری را دا شیشه خوششا بسنگی قواری را دا شیشه من فضا تن ویبا دس پینو بیا لی ب د او شیشا د سپین نورو سومره نتونونه دي دنته د دنیا دی ټول نعمتونه متونونه ته منګه چ کوم دا دا خاص خاصې زونه را وړي چته د سپید ډوک نه جوړی چېته س شیشي جوړه کله دا د ډوکې داره ده دار او هغه اراړو په غیبانې خپل درریخه ستا کړي دی او مزین کړي دي او خیرت میر کړی دی لږ توجوک خیرتته نو دا ټول ستا دی او دا, دا دنیا دا پاتې دنیا ده فقد دروها اندازکړی به وی تقدیرہ اندازکړی به د یغې لاره تقدیرہ په اندازه کول سره یعنی نه بډیر کم وی او نه بډیر ډک وی برابر دانا دا نه چې د سپموس پمور وی او دانا بلکل دنن سبا پیشن دا نه چې بالکل د نن سبا پېشن چې د پیاله ف کو نا چای وای چې دکشه نور څه کول نه نو راځي پورته اسنیا اللہ اکبر قد دروحا انداز اکڑی بیوی اغیل را پا انداز کولو سره پا اعتبار دا شاری چې چه سور اسکلشنو آغی امرو را راڑی نزیات او نکم ویس قونا اوم نعمتو ویس قونا اسکول بشی پا دی باندی فی افاقی که که که اصند پیالو که اصند که سود جامن که نمی زاجو آچی با ملاوٹ دا غی زنجبیلا دا زنجبیلا زنجبیل سن سن سن ادرک او دا ول ذکر کئ دا اصل کئ دا آغه اخرت مراد دي سن دا سن نا چې دا دل تک یم وی ذکر کئ زکا دا شنوم سرا چې دا گرم وی کافور طبيعتا یخ وی سن طبيعتا آغه گرم وی نو مانس د چا مزاج گرم غاړي نو گرم به ملای ویږي دا چا مزاج چې یخ نو به ملای آی نن دایو جنان افه دی جنت که تو سما جنو می خود شویل دی تاسل صبیل روان دوانا روان دوانا نمي سل صبیل دی وس دیسکړي زنجبیل هغه کې خدا دو کواټرولا دو کواټر د دنیا چې د جبید صخوونه جوړکړي زنجبیل سل صبیل اس خاطا دا دوکا واټرو لې نوم دا کې خو دا راځي چې وایا غ فلسبه وی وی اتم نعمت وایا چکر بلل گئی په دی باندې ولدانن هلکان مخلدون هميشه هميشه بد دیسخوي یا هميشه مخلدون همین شکل شوی باوی فصفت دویل دانیت بانده مانا همین شب تک کسی لکانوی بوداگان کیگی بنا ایزا رائیتا امر کلا چیو باوینی تا غیل را حسب دام دا گمان بکیتا تا غیبانده لو ام منصورا دمال غلورو کرور خیستا خیستا لکان داست دمال غلورو پشانت خیستا و ایزا رائیتا نهم نعمتا و ایزا رائیتا هر کلا چیو بینیتا اگوریتا سم ما ثمر و ملکن او به نته نعمتونه علیہم لسم نعمت پدای باندې سیاب وسوند وسین کافلې به وی د باری коре خمو حضورند و اس طبرق او د غټوري هم او حلوبنګلی بواج او حل او واجب چولې شیدای تا من فزت د سپینو زارونا ګوره مخکینو زاینو کې اکثر د ذهاب بنګلی ذکر کړه او دلته ذکر کوي فزاه دا ولې دا ځکه چې الا د سروزل بنګلی دا به سرو اچولیوي او د سپینو رو بګلی دا به چولیوي د غلامانو نوزهکه رازی کرکي د یا دا چې د سررو زاررو بګلی دا به ښځو اچولیوي او د سپینو 00رو بګلی دا به خاوندانو سرو اچولی